care ne-o faci tu prin prezența ta și prin Duhul Sfânt, ne este atât de dulce și plăcută, Doamne, încât dorim și vrem parcă tot așa să rămânem cu tine totdeauna. Rămâi cu noi, cu fiecare. Mâna ta bună să fie peste fiecare din noi și Duhul tău să ne călăuzească în tot adevărul, pentru că numai adevărul va fi și va rămâne veșnic. El niciodată nu va cade, niciodată nu va fi înfrânt. De aceea, Doamne Iisuse, îndură de te rog și dă-ne, tu te rog, binecuvântarea Ta și puterea de care avem atâta nevoie ca să putem face față încercărilor, lupte și ispitilor care ne stau în cale. Pentru tot ne ai dăruit Domnul și Mântuitorul nostru, venim să-ți mulțumim, mulțumim și pentru seara aceasta, pentru cuvântul care a fost, și Harul cu care Tu ne însoțești pe fiecare, Părinte, pentru toate lucrurile, îți aducem din toată inima, în numele Domnului Iisus Hristos, toată slava și mulțumirea, lauda și închinarea că vrednic ești, Doamne Dumnezeule, să primești slava, lauda și mulțumirea împreună cu Fiul Tău, iubit Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos și Duhul Sfânt, fi binecuvântat de acum și până în vecii Vecilor, Amin, Amin.